Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa al-thana'u lillah wa as-salatu was-salamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala tunapokutana tena katika wasiya nyingine au nasaha nyingine. Nasali ambalo ningependa tuulizane ni kwa je, jay, tunajiandaa kukutana na Ramadhan? au twajianda kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala kwa ni jana tulizungumzia kuhusiana na umuhimu wa sisi kufanya mujahadatu an kupambana na nafsi zetu katika e, kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na katika kutomwasi Allah subhanahu wa ta'ala nitakapata kauli ya Ibrahim bin Adham rahimahullah aqsamaka kuwa. Eh, man mana'a nafsuhu hawaha yoyote ambaye atajibidisha kujuweka mbali na matamanio mabaya ya nafsi yake faqad istaraaha min ad-dunya wa balaa'iha basi atakuwa ameweza kupumzika kutoka mawazo na dunia na bala zake wakana mahfudhan wa mu'afan min adhaaha na atakuwa ni mwenye kuhifadhiwa na munyakulindwa na maudhi yake ikiwa mwanadamu wanataka maisha mazuri hapa duniani na kesho akhera ni lazima kila wakati wakati wowote na muda wowote ule awe ni mwenye ku, kujiandaa kukutana na nafsi na Mola wake Allah Subhanahu wa ta'ala huu wengi wetu wanasubiri ramadhani kwa hamu na ghamu na ni jambo nzuri lakini mmslamu siku zote anafaa kuwa na hamu zaidi ya kukutana na Mola wake kwa sababu mwanadamu huenda akakutana na mola wake kabla ya kujaliwa kuishi Ramadhani nyingine. Kwa maana utakuta leo mtu anasema, "Ni vipi mimi nitaweza kujiandaa na Ramadhan na mimi niko busy sana? Vipi mimi nitaweza kusoma Qur'an na nina shughuli nyingi tu sana?" Lakini nasaha ni kuwa Usijiandae kukutana na Ramadhan. Usijiandalie Ramadhan, bali jiandae kukutana na Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu Allah yuko karibu nasi zaidi kuliko Ramadhan nyingine yoyote ambayo utakuwa unajiandaa nayo. Ramadhan hii ya subiri imebaki takriban siku au 20. Nani kati yetu ana uhakika ya kuwa ataishi katika hii dunia siku 19 au 20? Hakuna ambaye la kwa hivyo choti, yote ambayo kwamba tunayaweza katika ibada lazima tuyafanye katika maandalizi yetu ya kukutana na Allah jibidishe kuwa na tabia nzuri uwezekanavyo jibidishe kuwa na mazungumzo mazuri uwezekanavyo jibidishe kuwa na kalbun salim salama tu sadri walqalb moyo wako uwe uko salama uwe uko safi ya mtu mwingine yoyote na juuya hayo yote hakikisha tauhidi katika maisha yako tekeleza ibada yako uklingamana na mafhumu ya wema waliotangulia jibidishe kuwa ni mfasi halisi wa nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam na باذن Allah tبارك وتعالى siku kutana na Allah subhanahu wa ta'ala Allah takufrahisha lakini kabla ya wewe kufurahishwa na Allah mfurahishe Allah Subhanahu wa ta'ala nivip tawazuku mfurahisha Allah Subhanahu wa ta'ala kwa kufanya tauba nasuha kabla Ramadhan. utakapofanya tauba nasuha kila leo basi itakuwa hilo la kufanya wewe uwe tayari na kukutana na Allah nitakufanya wewe umfurahishe Allah utakapomfurahisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu tauba kama ilivyokuja katika hadithi mbalimbali ni jambo ambalo lamfurahisha Allah mtoba ya mja wake basi utakapomfurahisha Allah Allah atakufurahisha na Allah akikujalia ukafikia Ramadhan baada ya kufanya tauba baada ya kujiandaa kukutana na Allah basi Allah atakujalia uweze kufaidika na Ramadhani yako kwa nini nizungumzie kufanya tauba baada ya mujahadatun nafsi kwa sababu hata utakapopigana na nafsi yako namna gani kwa namna moja au nyingine utajikuta katika maasi ya moja au nyingine umeasi Allah umemkosea Allah kwa namna moja au nyingine itakavyotokea usikate tamaa rudi upesi kwa Allah subhanahu wa ta'ala faya tauba na Allah subhanahu wa ta'ala atafurahisha na wewe na atakufurahisha na atakujalia atakuwafikisha katika kufanya mema zaidi ناخير يا زايدي تمنى الله سبحانه وتعالى اتمني يا خير ياك اتوك من بالنا شرنا عينك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته